بسم الله الرحمن الرحیم باب المراقبہ دا باب د په بیان د مراقبې کی مراقبه دی توئی چته د الله لحاظداری کې او داو چې الله پتا محافظ د وکان الله الله کل شقيبا مقبته د الله سره دا د چېته پوهیږي چې الله پوهږي پهر غ چتی کې خبره کې سکار کې ستا باطن کیسه عقیدہ دا کته ګوره په مسکی په قیامت کې کپرکو کې یک په سجده کې الله هر څګوري وي نی تو ولارد او تو وجود الله لدا یا کبلز کې دا پدیټو لو خبر الله پويږي دارنګي دا الله سره مراقبه پزړکی تو ګوري چې دې ځل کې سدي شرک دې ریادا خیندا حسد دې یا پزړکی دې محبت دې يهودو د نصوارو د کافرو دې استاذ دې خير خواهي دې مسلمانانو سره دې کافر سره دا دې طوله مراقبه وای د ظاهر او باطن لحاظداری زما زماده قول د فیل د ناس ته ظاهر باطن د ټولو نا الہ العالمین خبردار به ما ته ګوري چې په کم حال کې مسجد کې د نیکهۍ پزې کې د ګناه پزې کې او درابی کریم نا اس شیز ما پٹن دے دے الٰہ العالمین نا پز مکا کی پتیرو کی دانی پٹی نی دی لکاوی وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ نایو دانا پتیرو دز مکا کی وروې دان په ظلماته جمع ذکر کا نو دادان په پینزو ثېرو کی یو تیار د خټه د دا چ دادان په کې پټه دوي متیار د وبو د چ پاغي د وب کې ګدره م د شپې ادرې د وریا زی. او درې مغ باران چې نازيلي نو دیتہ هغه مراقبه وای چې د الله رب العزت خیال بند اوسهاتی اپدی طریقې د الله عبادت او بندګیو کې لحاظداریو کې الله مال ګور قال الله تعالی الله فرمایلی دی الذي غزاك يراك شتاويني حين تقوب كل شترا پور تکي گي مست آیات تہجد و تقلبك في الساجدين او دي اوحال نا بدلي دل را بدلي دل استاشو في الساجدين پمشکون کې جما حبيب خلق قیام کې خلف رکوع کې کله په سجده او خلف قائد کې الٰہی العالمین دې په هر حال کې ګوري هر حال کې الٰہی العالمین تاسو ګوري وقال تعالى الله فرمایلی وہ هو معكم اينما كنتم د الله تھا شورا دے پېته بار د علم کمزه کیچي یوز مکان او دارنګي او زمان تھا شود الله نه پټول نشي وي واسرو قولكم وجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ مَعَكُمْ دَثَّ لا تَحَسُّ شَرَّهُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ كَمْ مِنْ دَابَّةٍ سُيِّئَتْ كَمْ مِنْ دَابَّةٍ سُيِّئَتْ إِلَّا هِلَالِ الْعَالَمِينَ تَحُوشُ شَرَّ وقال تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بشك الله نه پټ پدی الله سشي نه پزمک کي او نه آسمان نه کي وقال تعالى الله فرمائيلي ان ربك لبالمرصاد بشك است پټ کثن کي اے ستا رب ته ارسخ خبردار دي وقالت علا يعلم خائنة العيون پويګي الله په نقصان او خیانت د سترګو و ما تخفي الصدور هغه چې سینې پټه خبردار دي وَلَآيَاتٌ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ آيَاتٌ نَضِي بَاب کې ډېر دي دی مَعْلُومَاتٌ وَمَأْلُومُنِي چې دا الله د علم نه اسيو شې بار نه نه اسيو شې د رب العالمین نه پټ نه نه وَعَمَلَ حَادِيثُ أَرْجَحَ حَادِيثِ رضي الله تعالى عنه قالو فرمای بينما نحن جلوس پمن ددی کی چمنګ ناستو عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر یوم یورز موند الله د حبيب سره ناسو از تواله لنا رجلن ناسا پیرا سرغن شو پم رجلن یوسړې یوسړې ناسا پیرا سرغن شو شدید بیاض الثياب سخت سپېنې جامې شدید, شدید و بیادی ثیاب سخت اسمین جامعی شدید و سوادی شعر او سخت و روی اختیو لا یرا علیه اثر السفر نشکت پدبانی آغنخد سفر اے مسافر سر ببروی گره ببروی جامع گندوی دوڑی پی پرتیوی او دویبانی سفر اثارات نخکانی دل ویلائی عارفو من ناہ پی جندو زمون یوتنم چا پی جندو منچی دا سوگ دے حتی جلسا کی ناستو الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام تھا فاسند ركبتي الى ركبتي فاسند ركبتي الى ركبتي درکبتي زمیں کی تراجے نو مخا مخ کل اے نبی علیہ السلام تے ال زنگونو نوتے خپل زنگونو مخامخ کې خل فاسند ملاوکل رکبتې هي خپل دوار زنگونو نا اله رکبتې هي زنگونو د نبی عليه السلام ته و و دعا کفهی فخجهی او کی خل دوار لا سنا فخپلو پتننو ای لا سنے کی خل علا فخجهی پخپلو پتننو لکه دا عدب دناستی دا طالب العلم دے دا متعلم دے دا معلم روان دے باز علماء و داویلی چلا سنے دا اللہ دا حبیب کی خل لکہ نسائی شریف کی راغنی دی یعنی دم رنی زیو چلا سنے دا غیب پا کی خل دا دا دید پارا دا ناس تا کی نرجود ضمير یاد الله رسول ترا جینا یاد ترا جینا وقالا اوذ واذا الله حبيب اخبرني عن الاسلام ما تا خبر کا فبارد اسلام کی اسلام سشے لو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمائل اسلام اسلام دار انتشہد چې تی گواہی الله الہ الا الله چې د الله نه بغير بل الہ او عبادت او بندګۍ مستحق نشتا وان محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله دے ایت دوانو شہادت نو اقرار او کی یقین فی او تذلیک او کی, کی دارنگ اور پسی و توقیم الصلاۃ پابندیو کی په پا مژبانی وَتُتِي الزَّكَاةَ وَزَكَاةُ أَرْكِ چکم پتا فرض او واجب دې وتصوم رمضان اور جوني سيد رمضان المبارک وت حج البیت او حج کذا الله تہ کور د بیت الله شریفې نستوعته اله السبيلہ کچری وس او طاقت دې دې قال صدقت ديراتلن کیو وې تارشتیاوي فاجبنا لهو مونګتا جب کو د سوال کون کی نه يصلو چې ته پوسم کئ و يو صدقوه او تصديقم کئ زکه سوال او تطوش خو دلالت د دې چې سره علم نشتا او تصديق خو دلیل دې چې په هه قال فاخ بنی ع ایمان وي خبر را ت ک د ایمانبارره کې قالان تپې نه بالله چېمانو سې پالله چې الله ششته د موجود دوحدانیتې او منی ذاات او صفاات او مې ومل قتی الله چې مک ششته او پاک مخلکې وکتبیہ پتوام اوسمانیو کتابونو د الله شټول حق او قران پاکه اخیره نه کتاب دی او د سړټول منسوخ شوی دي ورسلیه او د الله په پیغمبرانو باندې چې څومره رسولان انبیال مسلام الله رعلی گلی حق او یوم او پرج رشتنې مانو ساتي یو ورځ د قیامت دا واتقمنا بالقدر و شره ایمان سات په تقدیر د خیر دی او د شر دی چې دا سدیک دنیا کې چاته خیر ملاوي کې که تکلیف دا ټول په تقدیر کې الله علی کلی دي قال دی تپوس کون کی وی رشتیا دی وی قال فخبرنی عن الاحسان وی خبر را کما ت ببارد احسان کی اے وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان وا احسنو ان الله يحب المحسنين او د علفز قران کی بار بار راضی نو چی محسنین چا تا وی او احسان څه ثوي قال الله حبيب ورته انت اعبد الله احسان دي ثوي چې تدال العباده او بندګيو کې کانك تراحو لکت چي الله غورې دا مراقبه غ بيان وې لکت چي بالکل الله لغوري داسې عبادتيو کې فئن لم تكون تراحو کچري نیت چي الله غورې نو دا سه عبادت به کې دا وستا ایمان او یقینی چې هغه ګوریتہ قال صدقتا ويرشتيا دي وي قال فاخبرني عن الساعه خبر ترا کپ بارد قیامت کې قیامت بک لرازي د قیامت بارکه خبر کا قیامت بک لوي قال الله حبيبي مل مسؤول عنها نده غسوک چې تپوش کړه شوه د دا غوینه ان حادثه د قیامت باره کی بأعلى ما زیاد پوی کې د تپوش كون غنا یعنی زما او ستا علم او د ټولو مخلوقات و برابر ده حچا تم پت نشتا چپکمر زو کم وقت ب قیامت راضی قال فاخبرني انما راتها ما تا خبر را قد ديد النخو قال ذا الله حبيب انت لذ الامثو وبزي غوي وينزا ربط اخبل سيدا اخبل ملكا وان او دا چی ویني وا الحفاط غ پیدل چدا غي د سپلو د پیزار وسنو ال اوراد بربوندو د جامو وسنو ال عال تفكيران رعا الشائد غورو بيزو سراون کې اي سرا بتمر مال راشي يتتواولون فالبنيان چېدا ابا دی او د بنگلو فوګ ذولو کې دی او بل سره مقابلې بکهي اوبنګلي بدنګي دنګي جوړي سمن تولقا بیا تلو د تطوش کون کې ما وخت رکړو س زمانہ بازي روايات کی راغلی او دري رزمي ثيري کې دريش ثم قال ب اللله هبييا عمرو تدري تا ل پت د من الصاعلو چې دا تپوس کوون کېسووق قللت الله ووررسولوه اعم ماويله دله ررسول خپږ قال ف جريلووي دا جريل ل حسلام ط کوم راغلي تسوطيو ع مکمدي تا سلیستا شود دین تعلیم در کونو رواه مسلم اندی حدیث روایت کړي امام مسلم رحم الله ومانات لذل امتو ربته اوبزی گوی وین زمالک خپل سیدتا مالک خپل مانه سوا انت خسر سراری چی وین جی بڑے رشی حتا تلذل امتو سریه او گوي وينزا چيا غا وينزا دا بنتن لور لسيده ها د فاراد سيد د دي د مالک د دي د فاربلور زي گئی وبنتو السيد ي ولور د مالک فيمان السيد تام پمانا د سيد او د مشرقي وي وكيل غير ذلك او دينا لاو لما او نورم د سيد جملي تفصیل ذکر کړي ولعاله والفقراء غریبانن توي وقوله مليا زمانا طويلا اندير زمانا وكان ذلك سلاسا او ذا دري رزيم دا یو غت حديث ته السنت و سو دا کدا پڑھیرو جملو د علم د سنت مشتا مل لے لکه سوره فاتحه ته ام القران و زکاغید قران ا غټول العمر جمع کړي نو دی حدیث ته وې ام السننه دیو جنو علماو لیکل کنو په سنتو کې ټول مگر دا یو حدیث نو دا یو حدیث سم کافي د تمام احکام شرعی او د پارا دا دمر له حدیث دی زکه دې کې ذکر دی اسلام نه ذکر دی ایمان دی ذکر دی احسان دی ذکر دی اخلاص دی او دې کې ذکر د مراقبه دی نداء لوی جامی حدیث پاک نه دتا ام السنوي لکه څنګه سوره فاتحه تا ام القران وي او د احاديث جبريل مان مشهور نه دتا زوي حديث جبريل او د دي د ورود یو سبب مراغل مسلم شریف کی راغلی تا اللہ حبیبی مانا تپوسو نا کوئی لیکن صحابہ اوبانی دم رہے بد غالب و عدب چی تپوسو نا شکولے نو الله جبریل علیہ السلام رونی گلو چی د دین د بنیادیو خبرو تپوسو کی او صحابہ اکرامو تم تی فیدہا سی او د دې حدیث یوې اهمیت ده دی دیو جن علماء لیکلي دي و ایتو له حدیث علوم او معرفت خلاصه ده دي ته امه سننه وي زقد دې کې د سنت او غټو علوم را جمع شوی دا حدیث د عمر په اخر کې مراغلې پلسه هجری د حجۃ الوداع نفس پدی کی ټول شریعت ذکر کړنې او د الله د حبیب غټول زندگی د نبوت چې وا داغي تفسیری احکامات اجمال پدی کی ذکر بلدی کوره تاسو واور دل و دعاء کفہی الا فخذي ا نو دو مقصدونه مو ذکر یو دا چی جبریل علیہ السلام خلا سنا پخپل پتونونو باندې کې وقل دیم چې کې خلله لا فې ج په پتونونو مبارکو د نهبي السلام ل السلام لکه بعضجر وياتو کې داې راغې حتا دده على رقبتې رسول الله صلله الله عليه وسلم دا ساائل راغې کې خلله سونه په دا نبی کریم علیہ السلاة والسلام لکہ دا الفاظ نسائی شریف کی راغلی دی بلگور دا خود آخر زمانی حدیث دے نول جبریل علیہ السلام ویا محمد الان علان د دین خمنا راغلی اللہ قرآن کیوئی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کدعائی بعد وکم بعد زما پیغمبر تبدا سی بل نن کوي لکه یو بل نن مل یو چغي و هاي نو د مختلف جوابونه کړی وي و ایدا خطاب بنی ادم او ته ملائک ته خارج دیو بنی ادم بیا محمد صلی الله علیه وسلم شرخ پیغمبر نرابلی او فرشتي د دینه مستثنا دي بعض وي چې دیږي دی کې د محمد لغوي معنا مراد ده هي اسم نه ده مراد پوښ وي کنه یعنی محمد غزاد چې قابل د تعریف ده نو ګوره یا محمد معنا شوه اے استایلی شویہ باز نور جوابو نا علماء کرامو خړی دي اګوردی کې تپوسو کو چ اسلام سره نه د الله پیغمبر جواب ورکو او دې کې د اسلام بنیادی ارکانو خیل کلمې توحید مز زکات روزه او حج ایمان سره نداغه خبردار ورته ورکو ایمان کې ګورای یو شپک خبره ذکر کې 팔لا یقین پملای کو یقین پاسمانیو کتابونو سرورم پټولو پیغمبرانو پینزم د قیامت پرځ او شپګم په تقدیر باندې ایمان ساتل او دې کې ده شان ذکر وکو ا베 دې قیامت بارا کې خبر را کا قیامت وکاله ومل مسون عنها بعالم من السائل وستاوزم علم دی بارک برابر ده علم محید صرف دالاسره او د قیامت علم و ما سر او د یو انتلی دلمت ربته ردی جوب زی گوی وی الله پال مالک لرا دې که مغه مقصدون تاسوا اوریدل چې کوم علماي کرام او ذکر کړی یو مقصد دا چې اولاد د والدینو نافرماني وکړي نو والدین با د وینځي او د غلام غنتی شي اولاد به ورته سم یو پلار جوړ شي پښوی والدين به پشان د وینځي او د مریان او جوړ شي ادا بچي به ورته پښان د شهيد او د آقا جوړ شي لکه اوس دا سيدي مور پرار کشران شي دی او بچی مشران دي يادا چک میوینځ په کفارو غلب شوی او دا هاشمی شوی د دینه با اولاد پیدا شي او دا غ اولاد به بادشاہان جوړ شي یاد دینه مراد د چ معاملات بغیر اه غیر اهل تو ملاوشي انا اهل بد قومه د ملک مشران شي او غریف خلق چې بربند او خپیبل او سرطور او غیب دلویلو محلاتو جوڑولو آل جوڑشی ده ده قیامت پا علاماتو کی ده خبر ذکر کا د قیامت په علاماتو کی ده خبر ورت ذکر کا دا حدیث پدی اعتبار باندې پدی اعتبار باندې دا حدیث لوی مرتبہ لرلا دې ته پدی اعتبار باندې حدیث جبريل وې پدی اعتبار دې ته حدیث جبريل وې چې دې ته امه السن وې او دې کې دور دور مسایل راجمو په دې اعتبار دی حدیث ته د مرلوی مقام ورکم ان شاء الله حدیث له ذکر کوم صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی او او